Sogutan atzu arrestitan mazkaden sasoena abiatu da azken ian. Denbora eder lagun, barrikadak gintziren goizian eta arrestitan jente franko biblikatu zen plazan mazkadaden segitzeko. Bere berrizitazunak ekerritu, sogotxen ordez, arzaintxen jokiarekin eta bohame handereena. Baita artetaik egiten den bezala, arzaren prezentziarekin bestea beste. Azken hilabetetan jamanek zantzen lana, agerian gelditu zen atzo, Chovite le ani chec hoita si diembe sala sigarhi un chatzamam diate e, e, a usachta bada gaisaberi gais fresca e sigarhi plasente choviteco age dik heri vakocha karton dile be jakin chunetiketa mascala plasedik i cusdenela i badi la e, norbait lan eginik e, aitzenatik hoitarasi edo aspiragatu berza oten hoitama bost aisa letaik, bakarik sortsi petite poque della et Maskadaidu neskara da emazte ikus puntitik bidira sutear nagushiti eta gue heria moderno hoietan desbartiratsuna beti hanjiago eta chocolanetan lantegietan hilabete shayarietan hau galeratze zishien ame hatchatil eta shell harak dura Maider egiapalek zian, boame handereen nausiaaren kargia joan eta botzika gertu zaiku hirantzian. Bai ba, zirek egin egin. Ba, e, ba dikila e eta ordina hori kasi eta egin nahi ginean uh, untzi sandadin, bo ba un... heltu aldiz potikoek jamandie jokia eta All Black rubi jokulaien aka delakoa baliatu die. Oh, Eta eskerra, erauk, uskuma dela! Kusoo! Batitabehugen gazteuien ere zentakebai, bozitzen uren zian. Lehen asiat, eta bon, presionera minibate baizia, guztiuntan, aristituntanet, eta lehen batzia, eta bon, unxegiak. Espiriti, jak dira haro, i hautiaren den borako, Tukutu gulako Ujan txacha haretan txartuko Eri seri txostak atseko Gastetak sunak shiberoko Arabo